Ba behar bada bai, bai, guziko dut zer daun, ba behar bada bai. Egun pasa, aprobetzatuko duguna zerbait erozteko, eta berapena nahi konak dira, gauza asko prezioaren erdian aurkitzen dugu. Ba behar, ba, nik bukaen hartatxo ditut, zen prezio gutxea la galdago nahi ditu da gauza, eta azkenean ba goeto, goeto merkealdiagoa ba, izatea ez, berkeago azkenean. Bai behar, dendaz den, das, den eta gehien bat gozori merkealdiago den detara. De, de, de, de bai, botak e, gure alabarentzatz? Eta jertze bat ere, urtero, e, etortzen gira, baren gogunean, piskate, ba hori, ba, aukera gehi haukitzeko, gero ja, aurrentzat eta holan, e, aukera gutxi gogoten da. Pues alarre bajaz, todo los años olemos venir. Claro, que sí, que vamos aprovechar alarre bajaz, alguna cosita, kai. Bo, profitatzen dugu una tetorri behar ginuela, eta, ala, okasien honat da, eh? gaur, eta... eta gainera, alemiziko denez, eh, auta gehiagoa da, ere.